«Я, звичайно, зрозумів», – розсміявся Блад. «Та чи розумієте це ви? І щоб не дати можливості баронові вибухнути лайкою, яка ось ось мала зірватися з його вуст, він знову заговорив. Ви кажете, що все вже обміркували і вирішили. Але якщо ваше рішення ґрунтується на бажанні знищити більшість моїх людей, ви зміните його, коли я розповім вам дещо з того, що знаю». Місто Картахена, здається вам, дуже вразливим з півночі, де воно відкрите з боку моря. А чи не поставало, пане бароне, перед вами питання, чому саме іспанці, які будували це місто, так старанно подбали про те, щоб укріпити його з півдня, коли з півночі воно таке доступне для нападу? Деріва Роль не відповів. Він тільки зараз над цим замислився. Іспанці вів Даліблад, не такі вже дурні, як ви їх собі уявляєте. Дозвольте мені, панове, сказати вам, що два роки тому, готуючись до нападу на Картахену, я провів ретельну розвідку міста. Переодягнувшись індіанцем, я прибув туди з кількома дружніми до мене індіанцями-торговцями і залишався в місті цілий тиждень, старанно вивчаючи всі підходи до нього. З боку моря це місто здається таким принадно доступним для нападу, більш ніж на півмилі від берега тягнеться мілина. А цього цілком досить, запевняю вас, щоб не дати можливості жодному кораблю наблизитися до міста на відстань гарматного пострілу. А підійти до берега на відстань більшу, ніж три чверті милі, це вже небезпечно. Але ж ми висадимо десант на каное, пірогах і шлюпках. З нетерпінням вигукнув один із офіцерів. Навіть у найспокійнішу погоду прибій не дасть вам змоги провести таку операцію. Слід також мати на увазі, що коли б висадка десанту була і можлива, то ми не змогли б прикрити його вогнем корабельних гармат. Людям загрожуватиме небезпека від своєї ж артилерії. Якщо ми проведемо атаку, як я пропоную, вночі, «То її не доведеться прикривати вогнем гармат», – сказав Дерівароль. «Ви з вашим загоном будете на березі раніше, ніж іспанці догадаються про наші наміри». «Ви виходите з того, що в Картахені живуть тільки дурні і сліпі, і що вони ще не полішили наші вітрила і не задумались над питанням, хто ми такі і з якою метою прибули сюди». «Але коли вони вважають себе надійно захищеними з півночі, як ви запевняєте, – нетерпляче сказав барон, – то ця безпечність і присипляє їхню пильність?» «Можливо. Місто справді має добрий захист. Будь-яка спроба висадити десант з цього боку приречена на невдачу самою природою». «І все ж ми зробимо таку спробу! – вперто наполягав барон, який не звик ні в чому поступатися, – та ще й в присутності своїх підлеглих. «Ну, а якщо вас не переконали мої слова, то дійте, звичайно», – сказав Блад. «Це ваше право, але я не поведу своїх людей на неминучу смерть». «А коли я накажу вам», – почав був дерева роль, Блад безцеремонно перебив його. «Пане бароне, коли пан Декюсі брав нас на службу, то враховувалися не тільки наші сили, а й наші знання» та досвід у воєнних діях такого роду. Я зараз виклав перед вами свої власні знання і досвід в цьому питанні. Додам, що в свій час я відмовився від наміру напасти на Картахену, бо не мав у своєму розпорядженні достатніх сил, щоб захопити вхід до гавані. Ці єдині ворота в місто. Тепер же наших спільних сил вистачить для виконання такого завдання. Але поки ми займатимемося цією операцією, іспанці встигнуть вивезти більшу частину багатств. Нам треба напасти на них несподівано. Капітан Блад знезав плечима. Коли це тільки піратський наскок, то, звичайно, ваші міркування цілком переконливі. Так у свій час думав я. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб збити пиху з іспанців і підняти прапор Франції на фортах цього міста то втрата якоїсь частини багатств не повинна мати для вас серйозного значення. Дерівароль з досади закусив губу і з похмурою ненавистю втупився в пірата, який тримався так незалежно. «А якщо я накажу вам, висадитись десантом, тобто зробити спробу?» – спитав він. «Відповідайте мені, пане, давайте рази назавжди уточнимо наші функції, хто командує експедицією, ви чи я». «Ви мені просто набридли», – сказав Блад у відповідь і обернувся до декусі, який почував себе надзвичайно незручно і сидів кусаючи губи. «Я звертаюся до вас, пане. Доведіть генералу, що я маю слушність».